Kapittel 9 Et utsagn Jehovas ord er imot Hadraks land, og i Damaskus slår det seg ned. For Jehova holder øye med mennesker av jord og med alle Israels stammer. Også Hamad grenser til henne, Tyrus og Sidon, for hun er meget vis. Og Tyrus gikk i gang med å bygge seg en festningsvål, og gå hope opp sølv som støv og guld som sølen i gatene. Se, Jehova selv skal frata henne hennes eiendom, og i havet skal han visselig styrte hennes militære styrke, og i illen skal hun selv bli fortært. Arskalon skal se det og frykte, og når det gjelder Gaza skal også hun kjenne voldsomme smerter, like så Ekeron, for det håp hun har sett hendt til skal bli til skamme. Og en konge skal sannelig forsvinne fra Gaza, og Arskalon skal ikke være bebodd. Og en uekte sønn skal i virkeligheten slå seg ned i Arstod, og jeg skal i sannhet utrydde filisterens stolthet. Og jeg vil fjerne hans blodige ting fra hans munn, og hans avskyligheter fra hans tenner. Og han selv skal visselig også bli latt tilbake for vår Gud, og han skal bli som en sheik i juda, og ekron som en jebusitt. Og jeg vil slå leir som en forpost for mitt hus, slik at ingen drar igjennom og ingen vender tilbake, og ingen arbeidsfugd skal meddra gjennom dem, for nå har jeg sett det med egne øyne.» Gled deg stolig, si hons datter. Rop i triumf, Jerusalems datter. Se, din konge kommer til dig, Han er rettferdig, ja frelst, ydmyk og ridende på et esel, ja på et fullvoksen dyr, en eselhoppes sønn. Og jeg skal i sannhet utrydde stridsvognen av Efraim og hesten av Jerusalem. Og stridsbuen skal utryddes. Og han skal virkelig tale fred til nasjonene, og hans herredømme skal være fra hav til hav, og fra elven til jordens kjenner. Og du, kvinne, ved din pakts blod vil jeg sende dine fanger ut av den dype grop, hvor det er vann. Vent tilbake til borgen, dere håpets fanger. Jeg kunngjør også i dag. Jeg skal gi deg, kvinne, en dobbelt del til gjengjeld, for jeg vil trå Judas og min bue. På buen vil jeg legge Efraim, og jeg vil vekke dine sønner, sier hun, mot dine sønner Hellas og jeg vil gjøre deg til en veldig manns sverd. Over dem skal Jehova selv vise seg, og hans pil skal visselig fare ut som lyne. Og i hornet skal den suverene Herre Jehova selv blåse, og han skal visselig dra fram i stormene fra sør. Det er herstyrkenes Jehova som skal forsvare dem, og de skal visselig fortære og undertvinge slyngesteinene. Og de skal sannelig drikke, larme, som om det var vin, og de skal i virkeligheten fylles som skålen, «Som altrets hjørner. Og Jehova deres Gud skal i sannhet frelse dem på den dagen som sitt folks gjord, for de skal være som steinen i et iadem som funkler over hans jord. For hvor stor er ikke hans godhet, og like så hans skjønnhet? På grunn av korn vil de unge menn trives, og jomfrune på grunn av ny vin.»